Aaaaaa <res> Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Aaaaaa Esselamu Aleikum Shikua e Sëndëruar Njërse potakojë së misërishë se bashku në misionin duke kërkuar për gjigje Edhe sot, menenë me në studio është Hojj Ali Shabani, i cili do të naje përgjigje për pyetet që keni drguar në email adresën tonë. Hojj, sëlamu alekum, mirë sërë, dhe të përp. Aleykum, sëlamu alahantullahi mërë. Do të filloj me pyetje në parë e, e cila ka të bëj me femra. Thot, nëse me femra merë gusul për pasë gjënu blokut, pasë kontaktit me burin, a duhet të i pastroj edhe flokët apo më njefton vetëm pjesë të tjera të trup? në brasë pyetje së para shtruar, ajo duhet të pastrohet krejt trupi me gjithë flokët. Gjithë tërë trupi duhet të pastrohet. Edhe kjo është gusull. Mirë, po mund të bëj një përjashtim. ë Nëse ka gërsheta, nëse flokët ajo i ka bë gërsheta, atëherë mund të pastron krejt trupin dhe kokën, gërshetat nuk kanë nevojë ti, do të thon, ti zgjetha. Nuk kanë u mund të lën ashtu dhe ashtu të të pastrohat. Në këtë rast, domethënë se flokët duhet të pastrohen. Mirë, po këtu edhe ato gershetat gërsh pastrohen mirë, por nuk ka nevojë të mund të rrinë ashtu siç janë domethënë. Kështu. ë do të vazhdojmë me një pyetje tjetër. Gjithashtu në shruë një motër muslimane nga Gjermanie, cilat dëshiron të di se si mund të ndalon hapjen e gojes të namaz dhe disa mendimit të këqie që po i vinë gjatë bërjes namazit. Edhe gjithashtu të shruën të di se cilat janë veprime që nuk duhet të bëjmë kur futemi në namaz. Simbas në pëllim të pyqis, që përmendit hapja gojes, po ashtu edhe ato veprat në përgjithsi, nuk të duhet të bëjmë në namaz. Një për atyrë është hapja e gojës. Do të ta të hapet goja në namaz, nuk është nuk është mirë. Mirë, po këtu duhet të bëjmë një dallim para se ti përmendim. Du, duhet duhet të bëj një dallim se ka vepra të cila të nuk duhet të bëjmë në namaz, ato e prishin namazin. Veprat të cilat nëse i bën ai që fal namaz, prishet namazi. Ka për tyra që e prishin edhe abdestin njëkohësisht. Mirë, po ka vepra të cilat nëse i bën namazioa jo, që fal namaz ë namazi nuk e prishin kur ia ulin ia ulin vlerën. Do të thonë për këtyra që nuk duhet një njeriu të bën namaz, pesëmtal nuk duhet të bën namaz, mund të themi me një fjalë kështu, ata gjëra të cilat e prishin agjërimin, të njëjta mund ta prishin namazin, se njeriu kur është namaz, kur mart tek 1-in filestardë ka hir namaz në atë periudhë agjëran, agjëran. Pastaj, prej tjerave, do me thamë, që janë jashtë agjerimit, do me thamë, nevojët fiziologjike, do me thamë, ataj prishin, e, agjerim, dalja e gazrave, do me thamë namazin, nuk nëse bëhen ato, do me thamë, do me thamë, prishet namazin, po edhe, edhe abdestin. Këta duhet me pasë, parasysh se, do me thamë, duhet e, përsërit më të mirë të abdestin, po të falët namazin për në fillim. Mirë, po ka do vej për atë cilët ne nuk duhet të bëjmë nam Ato vej pra, vetëm nëse i bën, dykush pra, ja ulin vlerën namazit që i themi ne, është me kruhë, janë prej me kruhë të orejturah, jo të pëlqyrah. Prej tyre, përshimën, ja, nëhen, e ka përment hapja e gojës, hapja e gojës, kur të hapet gojën namaz, duhet me diçka, dhe më thënë, me dorë, apo të, të mbyllim, se ka nërë disa, kjo e dhe jashtë namazit, duhet të mbyllet goja me diçka, apo me dorë, Edhe ka thon pejgamberi se na usem se njeriu kur e hap gojen po zakonisht donjherë dhe, dhe lëshoj zë. E shejtani -sh talhet me atë. Meq kur e mbyll gojen atë raj nuk mund ta bën, ta bën atë. Pra ne nuk duhet të bëjmë një pozicë edhe shejtani të cilin nuk e shohim po ai të të, të të talhet, të talhet me ne. Pastaj thot edhe mendimi tek shej i vijnë gjat namazit po at mund të mund të tregojmë në në fund. Po prej këtyre veprave, domethënë që nuk duhet të bëjmë namasti përmendim disa që më tepër mund të i bënd dikush që të ruhet mos të bën. Ajo është për shembull mos kontrollimi shikimit të namaz. ë njeriu kur falet duhet të shikon aty ku bën sejdë. Vetëm për jashtësim se kur është në qapë duhet të shikon ka qapja. Kjo është për jashtësim. Në namaz kur është në xhami dikun, duhet të shikon aty ku bën sejdë jo shikim, do thon është sikur t'ia ja merr një hise nga namazit, t'ia ja merr shejtani. Edhe me një hadith atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, si s'kan frik ata që i shikimet i çojnë lart në namaz. Kur janë në namaz, shikojnë lart, si s'kan friqë Allahu mos tua kthen mos shikimin aty, ti lën të verbër. Do thon Allah ka mëshin daneve dhe nuk e bën këtë mirë po si qortim pak edhe si tërheqje vëreqjes se nuk duhet të bëjmë në damat, kur jemi, kemi dalë para Allahut, edhe duhet me ndetë me një e, shumë, dhe me thonë që të tregojshë nderin maksimal para Allahut, subhanu të talë. Edhe, shtu që koncentrohet shikimi, me një venë. Aliot, radiallanhoj, kur kam marrë abdes dhe i kanë thanë, po të vërim se njyra eftires, po të ndrohet kur përmer abdes. A i ka thanë, a e dini se para cilit do të dalë, para pregaditje, ta mamë para pregaditje Kër hajnë namaz, kër hajnë namaz, ka qenë shumë i koncentruar. Në më thanë, shikimet, e parë më thanë shikimet. Pastaj, ka disa gjera tjera, për shemblë, namaz nuk është mirë të këtë këtë pjesë të zbuluar. Për nga mëri, së nga sëllën, ka thanë, mos të falet, asë sesim, mos të falë një vetëm e një robë. Namaz këni hi vetëm një robë këni në trupë. Së paku du të i këtë dy. Në më thanë dhe, la ju salian nëse ala atikë apo atikë şey, mosfal dikush për juve, mosfal e mos ket në supet e tij, në kraror diçka. Do të thonë bot fjalë për rrobë diçka. Apo ti ket të mbuluara këta. Do thonë shiko këta, nëse nuk e bën, namazi është në vend, mirë po ka është e papëlqishme në bazë. Ti keni fjalën për meshkujt sepse femrat pra duhet të jenë. Po tek këtu tash për meshkujt, do thonë, nën kuptojan këta. ë Pastaj do do lëvizje që nuk i përngajn, do thënë namazit ë me fol namaz pa pa nevoj, apo ose me hec pa nevoj, sa lejohet për nevoj, një hap dy nëse ka nevoj. Mirë, por nuk lejohen. Pastaj prej vërejtjeve të pejgamberit me salla selam, kur të tim namaz ë rrobat që i kemi mos jen të jenë të kthyra, mos të jenë kështu se, do thënë nuk është nuk është e pëlqyeshme me dal paradikuj që ti ke nder maksimal, edhe mos t'jesh, domethënë, rrobat të kesh në rregull. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jamë urdhruar të bësh sejsde në 7 eshtra. Domethënë, ashtë i parë kjo, domethënë, balli me hunë një jashtë, se koka është prej dy ashtë, domethënë, ka kafkën edhe nofullën. E kjo është një jashtë. Domethënë ka duart janë 3, domethënë, 1 2 3, gjunjt 4 5 dhe këmbët, gishtat e këmbëve ja shtat, shtat esra. Edhe thot: "Wallā lakfitā thiyāb wa sha'r." Domethën edhe mos ti mbaj të të mbledhura rrobat dhe flokët. Se kanë pas për tyra se kanë pas flokë të gjata edhe i kanë zon bisht. Kur ka thën pejgamberi sa na kur thinhë namaz, lishoni lishoni flokët edhe ata të vënë sejtë. Edhe rrobat mos t'jen të kthyera, por të jenë të lëshuara. Domon edhe këto janë do vërejë se ç'ka a besimtari kur hin namaz me pas ti bëmi paspara siç që të dal në formën sa më të bukur, sa më mirë para para Allahut, para atij që adhuron. Edhe të vazhdojmë tani me një pjesë tjetër. Edhe kishte do të... diçka një an aneks aty. Po, Jan mendimet tek siya që po i vjen namaz. Ndos, ndonë do të thonë që në namaz apo edhe jashtë namazit të vijnë mendime mendime të kshia mirëpobësmtari duhet këngulës të jetë mos mos të nënshtrohet shejtanit në çytet që i bën ai. Ai vazhdimisht kjo kjo i ka mbet armë e vetme atij që të depërton të disa si ti si t'a shkakton dyshimin edhe nuk e lën më rahat. Vazhdimisht ja shton dyshimin edhe mundon ai duhet me me sure të ndrritshme me me dua, do thonë të ndrritshme sigurisht për shemb Sura En-Nas që përmendet së bashk sot e ledh juve juve bisu fisu durnas, ai cili bën çytje në gjoksat e njerëzve. Do të thonë me lezukën e sureve se kërkon mbrojtje për Allahut nga shëri i këtij që bën ato çytjet. Allahu do t'i largon ato, çita ato vezvesa, ato mendime të këqija që vijnë do t'i largon. Se s'mund shejtani të të ballafaqohet me leximin e sureve, me dëgjimin e sureve. Për shembull e pejgamberi sallallahu alejhi wasallam si ilustrim ta përdormi thot shejtani nuk mund të qëndron në një shtëpi ku lezohet surtel bekare nuk mund në fund ta duron edhe largohet don ka mjaft me thonë që ti mund ta bësh atë mës me mës me ndikuaj me ata metodat që ka për të devijuar njerëzit wallahu alejhi ndërsa pyetja tjetër thot se cilën është duaja apo lutja që Muhamedi (s.a.s) na ka thënë që në xhibe për të thetur se tokë lutja shkon në xhenet. Shikon, ne do të themmë në Islam pyëmeresulallahu selam ka treguar lutje lutje do të themmë për ë raste të ndryshme, do të themë ku bjen në gjumë, ku zgjohesh nga gjumi ë derisa edhe në në banjë kur shkon kemi dua o, se çfar duaje hinë dhe çfar del edhe kjo në gjumë, edhe pse ne kërbim në gjumë, e harojme dhe vetën, nuk di ma, nuk, nuk kemi vetë dje, në gjumë jemi, me gjithat, nuk dihet njëri në që fargjendje mund tjetë, për kështë kakë për nga meri së nësë, në, me një lutje, shumë mirë të thurur, me fjalë shumë të mira, thot, ajde me thanë që, kër e bënë këtë lutje, ku thëtë, Allahume, i një slëmë të nefsi i lejkë, o z Uh, unë vetën, shpirtin vetën tanë të kam dërzuar ti. Se njerëzit kur flejnë, shpirt ratë mund edhe të levizin. Apo? Edhe, thëtë, e kam dërzuar shpirtin ti, të, të, të kam dërzuar ti. Uh, Allahum i ne eslem të nefsi i lejkë, uafavuat të emri i lejkë. Do me thanë edhe, qështjen time tanë të kam dërzuar ti, se unë zdima, me thanë përbine gjëmë. وألجأت ظهري إليك tash me shpinën thot jam strehuar te ti edhe kjo para mendoj në gjum të je i pamundur edhe shumë domethënë mund të marr diçka shumë i dopt me të shkaktu diçka kemi nevojë domethënë që Allahu të na të na, na ruan neve walja'tu dhahri ilayk jam strehuar me shpinën time te ti apo uh, edhe kët edhe kët raqbeten wa rahbatan ilayk me dashir dhe me frik respekt ndaj teja Apo, që ka qërë fjallë, se po bimë në gjumë. Pas taj thëtë, la melgje, o la mengje, minke, minke ila i lejkë. Nuk kad, me thënë, ku dikush ku mund strehot kështo, edhe nuk që të shpeton, për paset e të ti. Nuk strehimi ma e mirë, e shpërës këtë të bështë, dhe Allahu Subhanu. A mund të thëndë në këta edhe në Shqipë, nëse dikush nuk... Po janë, du me thënë, edhe për ajo originali është arabisht mirë po edhe këta fjale dhe shqip, nëse nuk mundet shqip mund të iban, Allah i ka kryuar të gjitha gjuhët, apo, edhe pre shenjave, pre fakteve të Allah, u ehtilafu ersinit i kumë, edhe dalimi në mes gjuhëve, Allah i ka kryu, Allah ka mund të kryon një popull, një gjuhë, një rasë, mirë po ja, urëtësia ti, kështu ka gjithë, që të një femi një në mes vetë. Edhe këtu thët, a mentu, bikita, bikilledi, enzelt, besova, librit, tash po tregon edhe besimin, deklaron kështu se s'di në gjum. Përsëri, do të thonë, shikoj. Kto duhet t'i jap këto deklarata se do të bjen në gjum dhe nuk nuk e di, nuk e kam me më në edhe thot ubinabike alladhi arsalt me sopatun librin që e ke zbritur dhe pejgamberin që e ke dërguar. Se shikoj këto faktikisht mund ta krahasojm këto deklarata me njeriu kur vdes, njeriu kur vdes i ka dalë shpirti. Shi trupin ja ja çoj në var. E spihet si qonë qjell. Pastaj aty të vdekur ia ja bin shpirtin përsëri, edhe ai ndijon, ndijon hapat e njerëzve, edhe kanë marrë me lek në Kir dhe Munkiri ta pyesin. Para mendosh sikur se ti në gjumë zgjohesh edhe të pyet di kus diçka. Ai i gatshëm me këtë deklaratë që i i tha, ai i gatshëm. Do thonë edhe ti po vjen në gjumë edhe jep këtë deklaratë. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi vejt për mjet të abdesti kush merr abdest dhe thot këtë dua kështu ka nëse vdes ai ngjum ka vdekur në natyrën e pastër në fitre. Domethën, domethën ai nëse vdes është prej ka dëshmuar se është domethën prej banorëve të të gjenetit. Çto shpresojmë domethën në mëshirin e Allahut se në këtë mënyrë, madh kush e ban, ai është i shpëtuar, ka vdekur në natyrë të pastër islam. Kjo domethën është. Le të vazhdojmë me një pyetje tjetër në shkronjë sikurse të thotë ta keni mundësinë të na flisni rreth bidatit qëfar është bidati në islam dhe a rësvetohen bidatëgjinjët me ignorancë? Bidati. Fjala bidatë, në më thonë në gjurën arabe, ka diçka që risit, diçka të rej, pa, në, në islam, kur flasim për në islam, kështu për risi, gjerat të cilat dikush do në të i veproj, që të afrohet të Allahu, mirë për s'kanë bazë, nuk kanë bazë në islam. Nuk, në më thonë, Allahu subhanu tala, kër e ka dërguar këtë për nga mërë, e ka dërguar në një misjon. I zbret vahi, edhe ajo që i zbret, u akumton njerëzve. Edhe kjo tash, Allahu subhanu tala, e ka autorizuar njeriun që flet në e mërë të fejsë. E ka autorizuar. Dhe aj flet. Edhe jazbret një ajet, dhe eljome e këmeltu lekum dinekum, ka zbritur në hajin lam të mirës. Sot, unë u kam plëcuar fej një uaj apo u kem plosur fe. Allah subhanahu wa taala vetëm thot e fejn. kam plosur fe. Nuk ka më tash dikush në krye vetit, do të thonë pa pas ndonjë autorizim të vjen të të sjellë në fe, edhe kështu është mirë. Zguzon, kjo është risi. E that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahdatha fi amr emri, në amrinë ma leysa minhu fo ورد. Kush shqip diçka dikush në këtë çështjen ton islame, diçka tjetër kush sjell diçka që në kush për kësaj, ai është të refuzuar ata Abdulaibun Mesudi ka thon ajo qi ka qen fe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është fe edhe sot ajo qi nuk ka qen fe atëherë edhe sot nuk ësht njerëzit, si thon, në, në tjetër, është fe edhe pse njerëzit siç ka thon thon një tjetër çdo bidat është devijim çdo bidat është zjarh devijim edhe pse njerëzit ndonjëherë i duket se ajo është e mirë bidat është i shëmtuar vepra e shtumë edhe erbadi ibn Sariosi ka thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam in huma yaish minkum ba'd fa sayara ikhtilafa katira kush do tjetoj pas meje do t'shifni shum shum domethan divergenca thotaj kështu aj sht mir po çka është zgjidhja çka është fa aleikum bisunnativ sunnatil khulafa'ir rashidinil mehdin adu aleih bin nawajid ju kapuni per sunetin tim dhe sunetin e kalifëve rashid domethan që janë të udhëzuar edhe kapuni madh me dhëmballa kapuni fort domethan jo prersa me të mballën në kapën e fortë mbani personetin se do të fillojnë ndryshimet jo, më than mos mos devijani. Kështu që, më than do të këfjot duke këfjot dhe pas kujdes të tjetër, që thot se arsyetohen me ignorancë vitet xinjit. Ë, edhe këto këto janë gjëra relative. Këto janë gjëra relative, ka që mund t'ja duhet të arsyetosh nëse nuk din dikush ti nuk më than nuk mund ta gjykosh e ta ta dëgjosh, ta gjykosh për një gjë që nuk e ka ditur edhe nuk edhe kjo nuk duhet të teprohet prej prej njerëzve që çdo njërin ta quash bidaxhi. Jo, nuk është çdo njëri që bën bidat bidaxhi. Do të thon, ai mund ta bën at bidatin, mirë po, ka nevojë për diskutim rreth asaj se çarrim. Bidaxhi është shumë shumë larg, shumë, do jo të thon, jo aq lehtë ta ta ta klasifikosh di, di kanë bidaxhi. Kjo është më vërtet një koncept me, me një argument nuk mund të ngërthejnë këtë në thelbi po të shumë është gjë gjë qoftëm, po duhet të kenë kujdes njerëzit që e katën me kështu bidaxhi, do të thon duhet shumë rrall të ketë shumë argumente fakte shumë që të shquohet dikush kështu se siç ka thën Sheikh Alban rahimullah, nuk ka asnjëri që do të thon që bën bidat që ka rën bidat edhe është bidaxhi. Do thon mund ta bën edhe pa dia, mund mut zaket trashëguar ashtu dhe nuk e din bot kuptimin e të saj. Kështu, domethënë. Shpresojmë se shikoi si është iknaçur me përzixhin. Ne të vazhdojmë thotë shkruan një motër na përshëndet me selam. Ë, thotë që i fal 5 kohët e namazit, ndërsa dëshironte të dijë se a bën të kryejë namazin duke pasur të veshur pantallona të gjëra dhe një bluzë të gjatë për mbi gjunjët. Nëse shkurt përgjigje me lajohet. Me bindje, domethënë se lejohet, nësë është kështo, sigur e përshkruan, edhe pëse në të pantalona, lejohet edhe janë të gjera, edhe i ka, plus kësa i ka thon, të mbuluar këta gjunt, në me thanë, kështo lejohet edhe namazin, inshalla e ka në regu. Nërsa për tjetër, thotë, cë është halë i atyre besintarve që deklarohen se janë besintarë mështë nëmanë, por nëmestim në atyre një losin me bestit një të shumë? E, për fat të keq për fat të keq është beshtetnit eh dalin si ajo shkuma e sapunit pa shtohen në në në popullat edhe këtë rezultati i kësaj është injerancë duke mos e njohur fejen e natyrë eh edhe lindin besojnë në në gjëra të cilat nuk duhet besimtari nuk duhet të bjen në asaj beshtetni në asaj besime të kota eh pritwire mund të jenë edhe shumë të rrezikshme Në, në për besimin e besimtarit. Ne, domethënë jamë besimtarë që besojmë Allahut dhe besimi tonë duhet ta lidhim për Allahun. Edhe e dim se ai është sistematizues i kozmosit dhe gjithçka që ndodh e ka caktuar, është në, në dorën e tij, në caktimi dhe për caktimin dhe përcaktimin e tij. Gjërat që ndodhin në natyrë nuk duhet të ndërlidhim me kaderin, me, me caktimin Allahut. e Allahut. Ëh, siç ka qenë e njohur, kalimi i mocës Zez nëse kalon s'ban me kalu atje se rrugën. Po ta ndërprin rrugën dhe sikse nëse ti kalon e kamet ndodhi diçka. Si dzon duk ban te arabat ka qenë e njohur e kanë marr zogun ose e kanë pa ndonjë zog dikun. E kanë dashnë të marrin rrugë. Edhe kanë pritë që zogu nëse shkon në të gjatht mund ta vazhdojnë rrugën. Nëse shkon në të majt dhe të kthehen se mund t'i ka plan diçka ndonjë rrezik edhe përshkak zogut e ka marrë ki emër kjo bestytni, i ka në thonë tajare, tajare, tajri thëjnë zogut, edhe kjo bestytni është qujtë tajare. E të që kjo tajare, të që kjo bestytni, me përshumë popoj, përfaqë kështështë dhe të ne, shpërndahet me me, diku shëqet një fjal, edhe bojnë atë, dhe me thonë, besim të tyre, besojnë, friksohen e, atyre, me thonë, që kanë linë të ata si besime, asi besime të k preturia domethan që mund tjene dhe të jenë ato rrezikshme ë për sësirin vënë domethan ruza të kaltra, sirikaltër. Pse atë pse e bën? Po e ruan fëmijën. Kjo është domethan më të vërtetë një beshtitshum ë ë nëse i pyesim ata, kush ka kush e ka krijuar kët fëmijë? Kush ta fal kët fëmijë? Allahu thotë, kush e furnizon Allah. Kush e ruan? Ruza Kjo është një padresie e madhe. Do të thonë kjo këto besitnit binë në në shirq. Do të thonë edhe pse shirku ndahet në shirq të madh, shirq të vogël, pa të disa dietar që thonë edhe shirq hafi i fshehur. Ai fshehur është, në mënyrë, e shumë që njeriu nuk mund ta heton. E janë këto besitni, do të thonë që pa kontrollojin besimit e disa besojnë në disa gjëra që s'kan bazë, e njollosin e njollosin besimin e tyre maksivazh. Kto ne për besitim thënë nuk i nxjerrin personi nga feja. Mirë po, janë aq të shumtuara sa që besimi i tij në Allah ose edhe mund mund të arrin deri nat që ajmo të të shkon në dyshim edhe atë besim që ka pas ti, ti shkon, uçi i gjithë besimi që që ka pas du të rruhen besimtar nga besitimtë mos besojnë asnjë prej prej tyre është më pyetjen e radhës 8, disa njerëz e përdorin shprehjen e kemi njohur Zotin me mendjet tona. Në është lejuar të shprehurit me këtë shprehje. Ka edhe frikëtarve që thonë se Allah subhanahu wa taala ka lënë fakte, ka lënë fakte në natyrë që njeriu nëse shikon në natyrë, i shikon ato faktet, mund të bjen, do thënë në, në një konkluzë se, më të vërtet, ka Zot edhe në këtë mënyrë ka arritë në besimin se ka Zot kjo gjithësi që edhe kjo planetë, kjo, kjo sistem djelor, ka në Zotin e tyre. E marrin për shemëll atë Robinson Crusoe që ka qenë e ishull, e, po ashtu, është edhe një, një rast me një beduin i cili ka thanë një fjalë shumë edhe pse beduin ai ka thonë një fjalë shumë të të mirë thotë elbaratu të dullo al al bair ë dmthënë bajga e devës argumenton tregon se ka deve ka dmthënë at bajga ne ka bëu dikush apo edhe thot këto malet që kanë rrugica kur kanë hecë njerëzit nuk del barati rrugic ka hec dikush tregon se ka hec dikush ato ka bën një gjurm e thot edhe detri me detri me shumë dallgë qjeli me shumë yje a nuk të regojnë a nuk të regojnë se kazat kjo dhe me thanë vetëm këtë mënyrë pa, pa pengamber, pa libra në këtë mënyrë po, e kemi njohër me mendje tonë mirë po me gjithat edhe nëse ke arit këto, dhe rikëto, nuk do me thanë se je shpëtuar nuk do me thanë mbaroj gjithë shka vetëm ta njohësh Allahun edhe me ndonë se je besimtar jo, kështu kanë me ndonë një fraksion i quajtur murgji, dhe me thënë që veprat veprat nuk him në, në besim jo, jo, për nga mëri në besim, ka shti edhe më thënë në djenja për të besuar besimin, edhe thënjen për deklarimit, se ne nuk edhim se që ka komprejnë, dhe vetë nga lajdi atë duhet me deklaru dhe atë me dëshmu me vepra, ta marim një shembul nga fjalët e për nga mëri ka thënë, el imanu bidon vë së bau në shobe imani është 70 uh, te disa deg. Imani thot është 70 te disa deg. Shikoni thot e para, aula uh, awalu hasat uh, kelime la ilaha illallah. Shikoni thot e para thot më më e larta a'alaha, më falni, a'alaha më e larta është fjala la ilaha illallah. Çka është kjo fjalë? Thot fjala la ilaha illallah. Wadnaha imatatu tariqan lilada. Më fundit, thotë, shikoni tash, kjo e parë është fjalë, kjo e dita thotë me largu në, një pengesë nga rruga. Çka është kjo? Kjo nuk ka fjalë. Kjo është veprë. Ama ka qyt iman. Pastaj pas pastaj në fund ka thonë wal well, haya u um, min al iman. Edhe marrja është prej imanit. Mirë, marrja, a fjala, veprë është as fjala, as veprë, është ndjenjë. Të gjitha janë iman. Domethënë, nëse do të imanit çet i plot, patjetër të përbohet nga këtyre trekëndsh. Domethënë, ndjenja ajo besimi apo të dëshmosh me, me me goj edhe ata ta deklarosh me gojë edhe të dëshmosh me, me vepra kash domethën edhe pse domethën duhet të mish frizu këto argumentet për të arritë iman që Allah subhanahu wa taala i ka lënë natyrës një libër i hapur që mund ta lexojnë gjithkush është tani do të bëjmë një post të shkurtër më pas do të rikthehemi shikues të nderuar vazhdoni të çndroni më ne sepse pas pak kthehemi për të marrë përgjigje të tjera Oooooooh Oooooooh oh, Oooooh oh, Oooooooh oh. Oooooooh oh, Oooooooh Oooooooh Standarduaru rikthehem në studio për të vazhduar bisedën me të ftohrin ton Hoxh Ali Shabani, i cili do të na përgjigjet për pyetjet e mbetura. Hoxhë, na shkruan një, një shikues, "As-salamu alaykum, është vërtet se pejgamberi alayhis salam ka thënë kush imson 99 emrat e Allahut hyn në xhenet apo e kanë thënë këtë dietarë? Ka mundsi një sharrim lidhur me këtë çështje?" Jo, kjo kjo është fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë se Allahu ka 99 emra, nichin pani. 99 emra dhe 100 pa një. Edhe në hadith e përdon, u menë ahsaha dhe khelel gjenne. Dhe me than, kush të gjitha imsan këta emra, ka hi në gjennet. E, nuk nuk bëhet fjal vetëm për mendja e këtyre, kështëm imsun 99 emra, vetëm për mendja e këtyre. Mirë po, që dhimi, kështu du të kuptojmë, në si besimtar, kështu du të kuptojmë këta emra të Allah. Emra të Allahut, 99 emra, janë një kosisht cilsitë të ti, aj kër e ka mërtu vetën Rahman, më shiruosi, dhe më thonë, e posedon qatë atë cilësi. Kër ka thonë gafur, më katë falësi, dhe më thonë, është, është, është, është, ësht, ësht, ësht, jo vetëm e mërë, ajo mund të jetë të ne, vetëm, mund të kjetë e mërë, në dikush, ë, besim do është asë ka besim, apo, mund të kjetë, mirë për të Allahu, jo, Allahu, ashtu si ka, si ka qujtë vetën, edhe atë cilësi Kur ti mësoni këto emra, kur ta dim se krijuesi janë është Rahman, Mëshirues, edhe më një herë duhet të të ndikon atë cilësitë e ne, edhe ne të jemi mëshirues. Kur të dëgjojmë për shembën emrin i Allahut Sami, Sami dëgjon gjithçka, a nuk duhet ndikon të ndikon te morali jon se Allah dëgjon gjithçka, domos mos flas, mos flas kotë kot fjalë, të cilat ai dëgjon dhe nuk është i kënaqur me atë që flasim në evo, ku të nëndi gjëmë se është basir, shë gjithë shka, a nuk duhet të ndikon të morali janë, ajo se ne duhet edhe në rësiren më të madhe, më zë dëbëjmë dhe një vej, për që Allah nuk e danë, për shemëll, se Allah nuk ka të aj dritë rësir, aj, është një sajnë, nuk ka pas murit, para murit, të aj është krejtë shë, në ka diçka më shëf, domethënë taj. Ata ajo është krishe, edhe është Basir, sheh gjithçka. A duhet të ndikon, eh, nëse njëriun jo në këtë mënyrë i mson emrat e Allahut, edhe ndikojnë te morali i tij, edhe kështu e nje krijuesin e tij, afrohet më tepër te krijusi, edhe është më i mirë me moralin e tij në shoqëri kim si bëhet ndryshe për pse kështu të hynë në xhenet. Kjo është qëllimi i hadithit e, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për, për emrat e emrat e Allahut. Në sapo e detyerr thotë Assalamu Alaikum, desha t'i bëj një pyetje hojës së ndërruar rreth agjërimit të ditës së hënë dhe e ejtë. Duhet të di se çfarë problemi ka agjëruesë si këtyre ditëve. Dita e hënë dhe dita e ejtë. Për këtë ditë është pyetur prej Amerisë nëse ai ka agjëruar dhe e kanë vëreitur kët uh sahabët, edhe është pyetur konkretisht s'pitur për këtë agjërim në këtyre dhe di, di ditën Ditën e han, ditën e han e ka gjeruar sepse th, ai thot ku kam lindur ka qen ditë e han. Ai ditë ka qen ditë e han dhe thot unë unë e festoj kët ditë me agjërim. Edhe kë çto që besimtarët nëse doin të festojnë diçka për për vete, është mirë ta festojnë me me adhurim, me diçka që adhuron Allahun, së të ne në për domethënë për në përmjetë rrimave të, të ndryshme, apo filmave, industri së filmave të Amerikanë, kanë deportuar shumë gjera në mesin e besimtarve. Ato mendojnë, sot shumë besimtarë musliman, familje islame, mendojnë se ditë lindja du të festohet me, me torta, me ambëlsira, me qiri, me, me, me ftesa, po edhe për fatë keq me alkohale gjera tjera që Janë shumë janë të ndaluara, do thënë, nuk, nuk janë në nën në, në razin e Allahut. Pse kanë dikuar filmat, duke i parë se duke i festuar ato ditë lindjet në në fenë krishtere, mendojnë se këto na kemi pas rast prej familjeve islame, fëmia, kur friksohat, kryqzohat. E ka paun film. Apo e ka paun film, kanë dikuar ajo, ja. do thënë. Megjithatë, kthehu te te tradita e pejgamberit salla allahu alajhi wasallam është për nga mbiri jute dhe këshiko a që ka veprur. Ka gjiruar ditën e hën, mëse ditën e hën ka lindë. Edhe kështu delë para Allahu taj me këti adhërim madhështor. Ditën e ejtë. Ditën e ejtë e ka gjiruar thëse ditën e ejtë e ngritën veprat. Dutët veprat e mija i thënë, të i përcijeli në agjerim. Më thanë të gjithat të veprat mira që i ka bërë edhe i të i përcijeli me veprat e mirë. Për kështë ka ki ka agjeruar ditën e, ditën e Kto janë do të thonë se nuk është përmendur një shpërbim, po shpërbimi është me një hadith tjetër të përgjithshëm, në të cilin ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men, men sa ma me yumn fi sabilillah idkhal al jannah, kush agjeron një ditë në rrugën e Allahut ka hyrë në xhennet. Edhe pse disa thonë që fi sabilillah kur je në front e də agjeron. Mirpo Allah, Allah e di, Allah e di mosmirti mund të jetë edhe për çdo për çdo rast, do të thonë an front apo je në shtëpi, nësa agjeron. S'po problemin e ka me me xhenat. Ndërsa shikuesi tjetër thotë se kam dëgjuar se në ditën e xumës është një orë që Allahu i lartësuar nuk e kthen lutjen e robët e tij. Duhet të di se është të vërtet kjo dhe kur është kjo kohë. Edhe këtu me vërtet ne do të them si besimtar që jemi dalluar, si musliman jemi dalluar me ditën e xumës. Mir, po ja Allahu subhanahu thala ka lënë një çast në këtë ditë. Edhe edhe pse ndoshta duket pak ë misterio se kur është ai çast, edhe pse ka dhënë shenja pejgamberisë sonë, s'e them se kur mund të jetë ai çast. ë Po të çëndronte von pa e definu, do të ishte më mirë për neve se ne të jemi më të lidhur me Allahun me lutje, të bëjmë më tepër lutje, se nuk e dim kur është ajo ai çast. Mirë po, prej disa teksteve kanë zierur dietar se ai çast është ë pri hatibi, ai që bën hudmën, hoxha që bën hudmën kur hip në të bën, në mimber, deri në nëqindi, apo transmitime tjera, deri para se të falet akshami. Kjo periudh, dhe më than, është ajo pjesa që gjindet një qast brenda, dhe më than, që ti nëse bëndua, Allahu e pranon. Nuk është caktuar ora, minuti, apo sekund. Mirpo periudh kohor, interval kohor që ti duhesh të jesh i lidhur më tepër me dua, e mund ta takosh atë moment atë çast, e Allah çfarë kur ti bën dua Allahu te ta pranon. Kështu, më thon se nuk sikur kjo i ngjan edhe natës kadrit. Natës kadrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që kam ardhur t'ua tregoj, mirpo janë ngritin disa i kanë ngrit zërat në xhami dhe thot Allahumma nxjeri gameni. Mirpo është në 10-shin e fundit a natë aq s'e vlefshme sa që meriton jo 10 tërë natën ti të të më çumë lipat natë ja vlen. Apo? Pse se ka vlerë të madhe. Edhe kjo duaja për të pranuar Allahu ka vlerë të madhe, duhet ta kërkosh pak një interval kor, pak më tepër. Mos të nuk osht të më thon të jemi as për tac të dimë sekondën se kur është ai. Cso ti jemi të bëjmë dua më tepër. E pyeti tjetër thotë se është vërtet që shejtani që han kur njeriu i bën sejde Allahut. Ëh uh, shejtani, do të thënë almisia e tij daton prej te krijimi i Ademit. Edhe po prej tij qastit se Allah subhanahu wa taala ëh uh, kur e krijoi Ademin, ju thotë melekve në mesin e të cilëve ka qenë Iblisi. Iblisi nuk është melek, Allah subhanahu wa taala thotë kana min al-jinni fa fasaq an amri rabbi. Ka qenë prej jinave edhe dul nga, nga rruga Allah, dul nga, më thënë, nuk e ur nështru, ur thë Allah, e ja thëtë vajdhkull nga lill me la i ketis gjudu li ademe fe se gjedu, illa iblis e bavës tekbe rëvekan e millen kafini. Ne kujë thënë melekve, bëni seshde ademit, jepë në një përshëndetjeni, ose të tregoni qëka është seshde, ja, të cilën ademit e ka pranu, dhe më thënë, melek të gjithë kanë bë, iblisi këtur e ka refuzu, do të thonë u rën Allah. Së kton nuk duhet të shikuar kush është ai, kush po turdhon. Apo shikoj kush po turdhon, mos shikoj, e këtu ai domethënë e ba ustakbara. Von iblisi ka refuzuar edhe ka bë më një mallsi. Kështu domethënë kanë min el kafirin, kështu është bopë pa besimtarve. E për këtë rastet Allah për këtë mëkat e ka mallku. Mirë po, e mëkati ka bëu dha ademi, apo hangër nga pema e ndaluar. Mir, por çkosh dallimin, mëkati i Ademit dhe mëkati i i i blisit. Mëkati i blisit ka refuzuar dhe ka bënë mësimi. Ademi alayhissalam me mësimi ka bë, e ka pranuar më njëherë mëkatin. Fatalaqa adamu min rabbih kelimatin fatabi alayh inne huwa hu tawwabur rahim. Ademi alayhissalam mëher imsai imsai tawbun e mësai pendimin edhe me një rukthi ka Allah dhe Allah ja pranoi. Ai Iblisi bën me një masik, kështu që askush kur të bën mokat mos bën me masisë, iblisit i ka ju më një her mallkimi. Kur e ka pa iblis se Allah po e mallkon, e çka do të thonë mall, nzihen nga mëshira e tij dhe përgjithmonë në xhenem. Ather, çdo herë ka zili birta demit edhe në në Kur'an janë 14 ajete të cilat kur i, i lexon besimtari apo i dëgjon, duhet të mos seçte. Duhet të mos seçte kuta shekët shejtani për inatet, dohem për inat, asaj ziliës që ka thotë e qan. Edhe thotë ah mjerë jon thotë. I biri atemit urdhënu me bosëj dhe e shpëtoi, a un thotë urnova, refuzoi dhe jam i mallkuar dhe qan Kjo, përksur, tham, për inatet. Kjo nuk ështëu ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pyetja tjetër thotë se alejohet me lojë futboll apo ndonjë sport tjetër. Apo ndonjë sport tjetër. Futboll apo ndonjë sport tjetër ajo del shumë. Mirë po këtu, domethënë sporti nuk është i ndaluar. Nuk them vetëm futbolli, po sportin përgjithësi preferohet sipas islamit preferohet që njeriu të mirret me sport, mirë po kuptohet në shoaza, në shoaza islame, se dinë ndonjëherë që në sport të zbulohen gjymtir të cilat nuk kanë të nuk kanë të zbulohen. Është një thënie, një thënie e njohur pse është nga Ahmed al-Hatabi. Ai ka porosit dhe ka porosit edhe ë tjerët duke thonë ë mësoni fëmijët e juaj, mësoni fëmijët e juaj notimin, not të bëjnë në ujë. Mësoni, do thonë djuajën, do thonë djuajën të gjitha djuajt edhe edhe të përdorimin e armës, se mund ketë, mëthon, të ketë do thonë ti të sulmohesh pritëgat dhe duhet ta dish përdorimin e armës. Edhe ë do thonë kalërimin e kuajve. Apo edhe kjo duhet të dihet se edhe kjo është një far një far mjeshtrie. Kur i porositom hatabi këto, të gjitha janë me një far sporti, mund t'i hasim sport. Kemi sport notimin. Sport është. Kemi sport edhe këto që luajnë për, më thën, për për Nissan, edhe këto që me kuaj, sot e sot është sport. Apo dhe janë sportet preferuara ja, më thënë, në imë prej, prej një kalifit, kalifit të dytë një islam, i thëtë të fjalë, edhe mund, mund, Allahu Alem, adhe dhe Mësmi, mund të i keshë në të gjumë prej pengamerit, salam ala e selam. Na pëjapim një rast, kur pengamerit, ala e salam ala e selam, prej gravet të ti, më të rejen, e ka pas ashen, radio alan ha. Edhe një dit, kanë dali, thënë, ashes, grozve, edhe pse kanë pas kontrast në mosh, i thënë, a bëjmë gara, Pejgamberi sasullallahu anhu një edukator me gruën e vet doin edhe pse sot me bë do dikush të habitë njerëzit. Pejgamberi i Allahut me Aishën kanë dalë të vrapojnë edhe thot ja shkova, isha më e re, un thot ja kalova. Më vonë thot un u kap një një pesh, më shumë një trashësi, edhe bëran përsëri gara. Edhe më shkoi pejgamberi sasullallahu anhu dhe më tha ai Aishë Taş, kjo është por atë ti ma kalova një herë tashun ta kalova. Mirë, po e kemi qëllimin se një fast sporti, vrapimi, domethënë mos sport, lejohet, mirë po, duhet të papas parasysh pas me dal nga nga shoazat islam. Hocaj Allahish përlefçi shitë edhe sa të pjesë e misionit tonë. Allahu, ju falenderoj. Ku është ndror, ishte këtu të rrai edhe për emisionin e sotëm duke kërkuar përgjigje me shpresën bete të kënaqur, ju vazhdoni të na shkruani në email adresën ton pyetja@csvks.com. Deri në takimet e radhës, selam alekum.